Seguimos com o Ricardo Aruz Pereira, com o Falstaff, a imaginação e o poder. Boa noite. Está muito mais gente do que eu pensava que ia estar. Se calhar devia ter escolhido um tema mais agradável. Enfim, vamos a isto. Boa noite mais uma vez. Obrigado pelo convite. Eu venho hoje aqui defender duas ou três ideias. Por exemplo, que. No drama, histórico Henrique IV, <risos> no drama histórico Henrique IV, o príncipe Hall corporiza de algum modo a ideia de política e Falstaff encarna a ideia de humor, que esses dois conceitos são em grande medida incompatíveis, embora possam precisar um do outro, e que a rejeição de Falstaff pelo príncipe no final da peça de Shakespeare representa também a rejeição da imaginação, ou pelo menos de um certo tipo de imaginação, pelo poder. Quem quiser está ainda há tempo de se retirar. <risos> Portanto, é isto que eu vou fazer. Uh, logo no início da peça, não sei se conhecem a peça Henrique IV, é um drama histórico em duas partes. Uh, e a, a, a parte da peça que me interessa mais, desculpem sair do texto, mas já agora, a parte, do, a parte do, do, da peça que me interessa mais não tem a ver com o Henrique IV, tem a ver com o seu filho, que é o Príncipe Hal, ou Harry, e com uma outra personagem, uma personagem... Talvez a, a, a personagem mais famosa da história da comédia que se chama Falstaff. Que é um gordo, gatuno, burlão, glutão, devasso. Tem, enfim, todos os defeitos e mesmo, mesmo assim a gente simpatiza com ele. Portanto, é dessa peça que eu gostava de falar especificamente desse, desse, dessa relação entre essas duas personagens. O filho do rei, que vai ser rei mais tarde, e o Falstaff. Logo no início da peça... Na segunda cena do primeiro ato, o príncipe abre um solilóquio com as palavras I know you all, conheço-vos a todos, refere-se a Falstaff e ao seu grupo de amigos com os quais o príncipe convive e partilha uma vida de boémia e até de pequena criminalidade. No fim, exatamente no momento em que rejeita Falstaff, o seu discurso começa com a frase I know thee not, não vos conheço. O que acontece entre o momento em que afirma conheço-vos a todos e a altura em que diz não vos conheço, É a concretização de uma estratégia. O príncipe não está a contradizer-se, pelo contrário, está a ser coerente. Acabou de cumprir uma promessa. É o próprio príncipe que revela a sua intenção no primeiro monólogo. Vou recorrer à tradução de Walter Cunha. Cito: Conheço-vos a todos. Isto é, isto é o primeiro, ou seja, é o primeiro monólogo do príncipe na peça. Ele está, acabou de estar com, os, com o Falstaff e os seus amigos, que, como eu disse, é um grupo de, de gente pouco recomendável bohémios, bandidos, etc. Depois de estar com eles, o príncipe sai e fala sozinho. E o que ele diz é o seguinte. Conheço-vos a todos. Cá está. I know you all. Sei bem quem sois e por enquanto amparo os humores sem freio da vossa ociosidade. Mas nos meus atos é de imitar o sol quando permite que as nuvens peçonhentas ao mundo ocultem toda a sua beleza para que ele, sentido a sua falta, reapareça e seja então maior o espanto por irromper das feias e nojentas brumas de vapores que o pareciam sufocar. Se todo o ano fosse feito de feriados, cansava o folguedo o mesmo que a labuta. Boa ideia, verdadeira. Mas como são raros, os feriados então são desejados, já que nada agrada senão o que é fugaz. Quando eu me despir desta imoral conduta e pagar a dívida nunca prometida... Por quanto melhor sou do que a minha palavra Tanto mais valerei do que de mim esperam E como metal brilhante em fundo escuro A minha emenda, a luzir sobre o meu erro Surgirá mais vistosa Mais atenção terá-se comparada com a que não tem contraste Ao ofender, farei da ofensa engenho E hei de remir o tempo quando ninguém esperar Fim de citação A estratégia é clara e astuta O príncipe junta-se agora a Falstaff E ao seu grupo de pândegos bandidos para que mais tarde, quando herdar o trono e se apresentar subitamente reformado, honrado e íntegro, a sua virtude, por contraste com o que ele era no passado, tenha mais brilho. Falstaff, por seu lado, também tem uma estratégia, mas não é política. É uma estratégia humorística. Parte da seguinte constatação. Há uma insuperável desigualdade de forças entre nós e o mundo. O peso das coisas é demasiado difícil de suportar. Mas o mundo aparentemente sólido e inexpugnável tem uma vulnerabilidade. Vulnerabilidade, disse eu? Talvez a única. Permite que o olhemos de mais do que uma maneira. Apontar-lhe as ambiguidades não é apenas uma artimanha, é uma pequena vingança. Umas vezes essa, essa ambiguidade é manifesta, outras vezes é fabricada por um tipo de raciocínio astucioso e ágil que costumamos reconhecer nos burlões. Falstaff é... Mestre no ofício de fazer desfeitas ao mundo, através dessa estranha forma de pensar que é capaz de vergar a lógica das coisas de modo a que elas sirvam o nosso conforto. Em certo ponto da primeira parte desta peça, Poins e o Príncipe Hall resolvem pregar uma partida a Falstaff. Mascarados, fazem-lhe uma emboscada durante a noite. Ele assusta-se e foge imediatamente, deixando para trás o dinheiro que tinha acabado de roubar a outros. Mais tarde... Sem saber que está a falar com os seus assaltantes, ele conta a estas mesmas duas pessoas que foi atacado por um enorme grupo de bandidos que se bateu bravamente com eles, mas que ainda assim ficou sem o produto do saque. Nessa altura, Poins e Hall dizem-lhe a verdade. Eram eles os assaltantes, eram apenas dois, e ele não só não lutou, como fugiu imediatamente. E depois perguntam-lhe que artimanha trai ele para justificar aquela cobardia. Falstaff responde assim valha me Deus, eu reconheci-vos tão bem como quem vos fez. Oiçam cá, meus senhores, então acham que eu ia matar o herdeiro legítimo? Havia eu de me voltar contra o verdadeiro príncipe? Vós bem sabeis que eu sou tão valente como Hércules, mas respeito o instinto. O leão não toca no verdadeiro príncipe. O instinto é uma coisa muito séria. Neste caso, fui cobarde por instinto. Terei, assim, melhor opinião de mim e de vós para toda a vida. De mim como um valente leão, de vós como verdadeiro príncipe ou seja, através de um truque de uma mudança de perspectiva num instante Falstaff transforma a cobardia em brio. de facto fugiu mas não por o seu caráter ser desprezível antes pelo contrário por ser tão nobre que reconheceu instintivamente que estava na presença do futuro rei e não poderia atacá-lo esta é a sua especialidade transformar defeitos em virtudes, derrotas em vitórias mudar as coisas sem lhes tocar alterando apenas a maneira de olhar para elas ambas as estratégias a do príncipe e a de Falstaff têm como objetivo obter um benefício para aquele que a põe em prática não se ficou clara a estratégia do príncipe portanto ele vai dar-se com aquele grupo de bandidos para que a reputação dele deixe bastante e de repente quando for quando, quando ele for rei há uma súbita mudança no comportamento dele e aquela virtude que ele adquire espanta mais as pessoas do que se ele tivesse sido virtuoso desde o princípio desculpem este pequeno parte Ambas as estratégias têm como objetivo obter um benefício para aquele que a põe em prática, mas são estratégias de natureza muito diferente. A estratégia política visa obter e reforçar o poder. A estratégia humorística é ela própria, o poder. A primeira é premeditada e de longo prazo, a segunda é instintiva e esgota-se imediatamente. Ambas assentam numa forma de dissimulação, mas a estratégia do príncipe serve para enganar os outros, Ao passo que é de Falstaff. É um modo de enganar os outros, mas sobretudo de se enganar a si própria. A minha vida decorre de acordo com este último modelo. <risos> Conhecem certamente a música de Tom Jubim, A Felicidade. O poema de Vinícius de Moraes diz, Tristeza não tem fim, felicidade sim. Toda a gente pensa que ele está a dizer que a tristeza não acaba, ao passo que a felicidade é breve e finita. Tristeza não tem fim, felicidade sim. Toda a gente pensa isso e, e tem, aliás, razão. Mas eu tenho a capacidade de me convencer de que ele diz outra coisa. Tristeza não tem fim, ou seja, não, não tem finalidade, propósito, objetivo. Não serve para nada. Mas felicidade sim, temos uma utilidade para ela. A tristeza é inútil, só a felicidade tem préstimo. É outra forma de interpretar o poema e a vida. E chega a fazer sentido, especialmente se já tivermos bebido alguma coisa. <risos> Isto significa que a estratégia política depende de um tipo de raciocínio convencional. A humorística depende da imaginação e funda-se na ideia de que pensar nas coisas da maneira certa é quase sempre insuportável. Quem aplica a estratégia política deseja assenhoriar-se do mundo. Quem aplica a estratégia humorística deseja assenhoriar-se de si para resistir ao mundo. Mais à frente, Falstaff e o príncipe resolvem entregar-se a um jogo. É uma rábula em que imaginam o que acontecerá quando o príncipe for falar com o rei, seu pai. Mas nessa pequena peça de teatro que encenam à frente dos amigos, Falstaff interpreta o papel do jovem príncipe e o príncipe interpreta o papel do seu pai. Hal, fingindo então ser o rei, sugere que a companhia de Falstaff é nociva para o príncipe. Falstaff, tomando o lugar do príncipe, Defendo o seu amigo. Não, meu bom senhor. Apartai Peto, apartai Bardolph, apartai Poins. Mas quanto ao doce Jack Falstaff, ao afável Jack Falstaff, ao fiel Jack Falstaff, ao valente Jack Falstaff, e ainda mais valente, sendo como é velho o velho Jack Falstaff, não aparteis o vosso Harry da sua companhia. Apartai o gorducho Jack e apartareis o mundo inteiro. Hal responde. Eu o faço. Eu o farei. Quando diz esta frase, Hal já não está a imaginar que é o seu pai. Está a falar por si, a anunciar o que de facto irá fazer quando for rei. Está a cometer um delito dos mais execráveis. Fala a sério no meio de uma brincadeira. É o tipo de pessoa perigosa da qual se costuma dizer que não sabe brincar. De todos os que participam nesta rábola, entre atores e espectadores, ele é o único que abandona o mundo da imaginação. Já no fim da peça, quando rejeita Falstaff, o príncipe, agora rei, diz não vos conheço, velho I know thee not não vos conheço, velho como ficam mal os cabelos brancos a um bobo são palavras que me ocorrem com cada vez mais frequência quando me vejo ao espelho e que indicam que há qualquer coisa de infantil na ideia de imaginação, especialmente na que me interessa que é a imaginação, digamos humorística creio que é também essa inocência que o rei rejeita não tem tempo para ela, despreza Não se pode dar ao luxo de a ter, porque não há dúvida. Trata-se de um luxo. Mas o poder da imaginação não é o tipo de poder que lhe interessa. E é possível que tenha razão. Talvez não seja um grande poder. Talvez a imaginação não consiga obter mais do que um pequeno logro. Uma vez, no exame de História da Arte, o professor perguntou-me por Renoir. Eu só tinha estudado Manet. E então disse que um dos aspectos mais curiosos da obra de Renoir Era o diálogo que ela estabelecia com os quadros de Mané. E falei sobre Mané. Passei. E tenho andado a fazer à vida o mesmo que fiz ao professor de História da Arte. Eu sei que esta estratégia, ao contrário da estratégia do príncipe, não me há de levar longe no mundo dos adultos. Mas eu, felizmente, não pertenço a esse mundo. Muito obrigado. Boa noite. Uh, eu, eu não sei o que é, que é o que é que há agora. Em princípio vou-me embora, não é? Ou... é? É para ir embora, estou-me a dizer que sim. Pronto, mais uma vez. Muito obrigado. Para fazer perguntas ou trocar ideias com os conferencistas, pode dirigir-se ao espaço Fórum, junto ao secretariado. Pour poser vos questions e échanger avec les conférenciers, rendez-vous à l'espace Forum à côté do secretariado.